ratxalion derai Azertu gelako Dos pazieragoaz, gabe eta aurreko gabe dela, zeikitzu. Dos pazieragoaz, diren partisipantaita eta honko Lezoko ea txibildu udal taldeak aukestatako mozioa donosti aldea bila zuako zaitikako planaren ingurugua. Eh, azteko, talde proposatzen diak, ¿Vale? ba, behar dauka, behar dauka, ¿Vale? behar bueno, dauka, Eta, unko ergoestutako motioba? Eta, ben ditzen eragatzen estutako motioba? Tambien mm. ez dago. Eta, hola, hori erretu -e e -e estretu genuen, irakila iararen ditugu iretzka erakonkretu egin, gure etxea eginat. Iak ja, horriak ben eta alderriz. Azul itzai horko batzorriaren irakorri genuen. Iztai man zen un, tratatuko e -e pleno retaz. Nik daukaten adar, EHB duren, haxibilduren... Lo registro aquí es un motión de que tenga hecho mito. Pero si eso haría dicho... separatie en el que estallará uno, tuviera que pedirle a su méxico adhiereza. ¿Qué tal cuanto lo ha acabado? Baina, aburreko prenua, ezkatu vale. okay. benuen, baina, e, puntu hori e, urgentzi e, bat segura sartzia. Atzeratu zen nu, zen batzorde batekin pozera e, ama guztian eta prenua oi gabian. Ama guzteko batzorde eta hori genian, biako bizent, testu hori, ez zen nu erantzun iriman, Eta, joan minyan etxera, torri ginean ezerra. Ezen diken balderak erantzut, egin dago balderak, jakin gabe, zer egin gozen nun, zer egitzea da okazun, eta ez da e, mi komorako zeinan prenuma. Gure izahar zenun. E? Eh? Emen dela gaur Azkenian, deitu ez du eta gure gure eskalea bezia aurkatzen. Osea, eh, presentatzen da, erakusten dut aurkeztu mungizua. Eh, guk Iratzea, ligutuzke horri alde hori, batzatzea bolako eta barruan sartzen zelan, IH-Bilduren, marri ez, IH-Bilduren. Es, es, es, es. Es, es, es, es. Buk da, bako beria ardezala, eta bako berak egiten duna, bere gaina ardezala. Esaguk hemen testoan jarri duguna daguk, onarri ez dela ardezainen sortako testua. Nebiga usta ez berdin dia. Badagaina bereko gonduzan den bezala. Bereiek eskatuta, hori tartalek eskatuta. Eskatzen zen, ohiko pleno berezien, horiko pleno berezien, gaizeran dan, tratatu zedehila, bereik sartzen duzten mozioa eskaera. zuk eroak izenun gaizeran da, nesartzean mozio hori, eta hemen lehenoko pleno hortan lehenoko zesartzen nuen izan duzen. Egingo dugu pleno berezien bat, hurriak hogeita bian, gai hori tratatzeko, eta mozio hori tratatzeko. Eta horretik, amagostean, egingo dugu batzorde bat, batzorde informazioa informazio Batzora informatiboa egin zan, bere duten bezala, mausten, jendeal kartu zen, baina sega batean, itxia egin izen duten, negero presioa gatik edo, erritarei zabalik egin Eta batzora horretan eritxatu zen, testo irakurri zen, mozio irakurri zen, eta ogoitabilan, tratuko zela mozio hori. Ogoitabirako mozio horako, guk sartu ginen hore beste mozio bat, oainarri hartuta, erritar salotako, testo hori. Ogoitabilan, ez zein nolako mozio horik egin. Osa, ez plenorik egin eta egitu zen gaurkorako, eta gu gaurkoreko gaurkoreko gure emozioa tratatzia. Gure harri gure eri izan du da, ezerren irakure genuen, bakara zebola, gure emozioa, puntu bezala, ez herritarrek salduteko eskaera, eta herritarrek salduteko eskaeran ondorioz dator guzti hau, emozio, nosa plenu guzti hau, eh? eta gai hau tratatzia, LZT-Gai hau tratatzia, bera eks, eta izan da, ez dago gai zerren lanua, eta gainera, Zen, so, guztuen sakumozi hori ere, ta soberen zaintzenen un pleno egon gogoratzeno 26 punturik erez dago, horren no de zer en. den? Orduan, deitzeko auken atuma zen hori segonenean. oso zuen sí. moziba. Bai, no siba. Suki santzen du 26koa 20, esan, 22koa, 22koa gure mozioa egon. Sasuki deia horritik antzen du. Gure hori baldua zen mozioren pleno testiko bate egitea gaiotaratzeko seri jakin egintzen. Gure mozioa egon durako. Aho zorrexa dena eh e, izango li litzateke iraiak 27ko e, batzarroiko batzarroietan, bai, horretan zuk onartu izan bat momentuan gaia tratatzea eta bere izartu zuten mozio hori boskatzea, bai? Gaiat zen kontrolatzen edo etzenekiten ondik norakoak e, eta aztertuna izen nuten eta itzaki horrekin, Mikele Kondo esan duen bezala eta eta guztiak hemen jendazko zaudete iraileko batxarra negontzin jatenak aitzaki horrekin esan zen edo esan zen nuten, ez ez Urriak amagostean batzorbe informatibo bat gaia tratatzeko eta informatzeko, bai? Eta urriak hogeita dian ez ohiko batzarra. Bueno, urriak amagostekuan ere asko gontzineten hemen eta informatibo ezik beste dena izan da. Bai, zoek askenean idatzi bat sartu zenuten, hemen galdera zuzenak egontzien, herritarren galdera zuzenak, EH Bilduren proposamen zuzenak eta etzen, bat, Bera ere erantzun, bat bera ezen erantzun, batez. Eta Josecho gondosan nuen bezala, gandera zuzen ezan zen. Eta gu sartu dugun idatzia, Josecho bai registroan dago, eta hau da zuen idatzia... ...bozkatuko ezute, eta zure erantzuna ezan zen, bai, hemen bi puntu daude. Bai? Eta orduan, alde batetikan... Beraliek herritarrak hausartzen dute eta eta gu heradatauz horrek ez dut kentzen EH bilduk bera aldetikan beste mozio bat sartzeko saren esdia kontra jarriak Bai, orduan e, azkenean ez esan da itsaki bezala, eske hemen punto bakarra dago, punto bakarra alkateak era okitzen du, zuk erakitzen dezu. Batzar honetan ze punto jongo diren. Eta zuker era okitzen hau sartuko den edo ez. Orduan ez jarri itsaki bezala, eske deialdean punto bakarra dago eta ehatzi bilduna da eta ez dago besterikan, serenzuk zuk erakitzen desu ez beste inork. Preso da du. Pero bueno. una, una consulta al secretario, se puede incorporar un nuevo punto de orden del en el No, no, sé si no, no. Pues... no entonces no es eh Se si no puede incorporar, no vamos a a qué a implementar... convocar, cabe convocar Mendoza, una pleno la... coloquio ceramenduas pero es una consulta, el he hecho no puedo volver a estoy con pero Galdetzea ia, hace momento, al receso batekin dite, que el receso batekin dite, que el pleno batekin? No, si no ha solicitado ningún receso. Al KTA. KTA. Ah, no, no. Preguntas <tzea> pregunta a la alcalde. Una la secretaria, perfeccionarme de un tema. Sin más. A ver si no sabías que en pleno extraordinario... No, ya, ya lo sé. que en un pleno extraordinario... No, ya, ya A su proceso. A ver si no ya su proceso. la abestigo ahí. A ver un pleno extraordinario... A Plenista reunionetan es. Beste ezati eta, plenista es. Amairu sinehotzio osaldete, bano korporat persoa da, korporazio osoa posible duen pleno baten eta gai altatako da. Igual Martiz, se puede incorporar, pero no. no. De puede incorporar, no. dentro de 10 minutos. Esatibu. Dentro de 10 minutos hacemos otro pleno con otro punto en el orden del día. Olívar No es serio, claro que no es serio No es serio, es que si nos tomen No es serio No es serio No es serio Bueno, bueno, bueno Receso oigo tú Receso oigo tú Bueno, para que tú, veréis Esta jarete y me diagüe Un abrazo de un Ven, aquí eta ondoren, komokatuko dugu beste pleno bat hamar minutura berri daztuko. Ez beste batean, dena batean segidan egitu. Orduan... <coughs> Lezokoia e, Katxe Bildu Udal aldeak altok ez dutako muzioa, don, don, donoski aldea bida zuako lurra aldearen, zen, zartikako panaren inguruko. Bai. bai, mozioa irakurriko dut, bueno, motxada eta proposamena aurreko batzorde irankorrean gainetikan ere komentatu genu, bai bueno, dena jatindu zat bai. Haundia da, onosti aldea bida beko ere muntzonalaren mu lurraldearen zatikako planak lezoko herrian dituen eraginak, eta ondorioz, kezka sortu du lezorron artean. Oren adibide ditugu azken egunotan herritar talde batek bultzaturik burutu diren ekintza ezberdinak. Horietako bat udalbatza honi osoko bilkuran eztabaidatu eta gozkatzeko leso arriskuan izenburu handuarekin erregistratu zuten idatzia da. Idatzi hori oinarri hartuta Lezokoa txibildu honako hau proposatzen du bozkatu eta onartu. Bat. Batzorde, iraunkur bat sor dadila adlerdi guztietako bartaidekin, interes aduten editarrekin eta udal teknikarien laguntza izango lukeena. Honen helburua prozesu bat martxan jartzi izango litzateke, benetako informazioa, eztabaida eta parte hartze aukera egon dadin. Batzorde honetatik sortutako ondorioak udalak beregain hartuko lituzkeen eta aurrera eramango lituzkeen konpromisoak hartuko luke. 2. Lurralde zantitako plana honen inguruko dagoen informazio osoa eskuratu, benetako azterketa eta eztabaida bat eman dadin, eta egin beharreko alegazioak behar diren moduan prestatzeko aukera egondadin. Bezalde, alegazioak aukesteko azkeneko data azarrak amaostean dela kontuan izanik, eta momentu honetan informaziorik ez dagoela kontuan hartuz, alegazio epea etetea juridikoki aztertzeko kompromisua hartuko du udalak. Eta iru, beste eredu bat bultzatu lezorako, urruioko transformazio zentruaren alde lan eginez, gantxurizketako plan bereziari azken onarpena emanez. Hori da es que eh, eh, eh, se podría decir sobre el el, el PTP, bueno, en, en la cuestión que se ha podido que el pacto socialista es pacto de la participación ciudadana y la creación de consultivos y deliberativos que canalicen las iniciativas e inquietudes en temas concretos, consiguiendo con ello una mayor corresponsabilidad ciudadana. Sin embargo, este intento en eso no tiene aprobabar una orden de participación en la que se recoja ningún reglamento ni una normativa para un órgano consultivo como pretende ser esa comisión permanente por lo que no sería nada responsable que el ayuntamiento se comprometa a hacerse cargo de las decisiones, de las decisiones emanadas de esa comisión teniendo estos títulos. Con respecto a la información relativa al, al PTP, Eh, no comparto en absoluto ni que esta información no sea verídica, porque en base a qué se hace esa formación. Y que toda la información eh, que existe sobre el PTP se puede consultar presencialmente en la Oficina Territorial, en Departamento de Medio Mítico y Política Territorial del Gobierno Vasco, así como online en la página web de dicho departamento y a través de los canales de comunicación como Además se han hecho diferentes presentaciones públicas. Y con respecto a Urullo y el plan especial de la insurgita... ...pues decir que esos terrenos son propiedad de la Diputación... ...y que tienen la consideración actualmente de urbanizarlos... ...y no, la Diputación de la ha considerado... ...un oportuno para realizar... ...por X motivos ese proyecto... ...y a ver ella por qué, por qué lo ha hecho. ...y con respecto al plan especial de la insurgita... ...indicar que nuestro grupo municipal que el 20 abril se aprobó en una, una junta local, inicialmente es el plan especial, pero que pues, eh, tendremos que, que estudiar, en el momento que se ponga en un mes, dicho plan especial, pues, si, si es necesario o no, o adaptar dicho plan a la nueva realidad eh, existente. Vale, es curioso. <coughs> Servaites, un de paquetes. Bueno, nikitza inpazutu. Neidan zuteko zan. Ah, nik behin godu, behin godu beste. Gure amletikan, nabar mendu behar dugu, eh, bi goza bateo beste. DH bildukeinako musioan. Eta pues batez ere, jakin behar koguen duke, zemaz bilduko da, zemaz tehnikareiz, zemaz konsejal. Batzor de horretan nolartuko dira tokiak zenbatu otoo du bakoitzak bigarren puntua udalbat <coughs> batzarrek aldatu izan aldatu izango du batzordeak erabakitakoik es A berri ber, prinzipioak e da bai bai bai ba, ba, ba, guk prinzipioak eh... Eta, eta berari erantzuteko ere balio dit, udalonek e, funtzionatzen du batzordekin. Eta adibide dugu jai batzordea. Jai batzordean hartzen diren erabaki guztiak udalak bereak egiten ditu. Eta horrela da, bai? Eta nik uste jai batzordeak osongi funtzionatzen dula, bai? E, e, adibide hona da, eta herritarrek erabakitakoa udalak bere gainartzen du eta lezoko jaiak horrela daramate urte asko, bai? Orduan, eh, e, esatean eh, kopuru zehatza 15 aurki izango dien, 20 aurki izango dien nebadesu e, biharko etzirako proposamen bat izango dugu hemen. Guk e, esan eh, esanigenuna da, azkenean ikusten nahi geala PTPA lezoko herriarentzat ez da ona. Eta herritarrek badakite, eta herritarrei hitzen man behar diegu, eta herritarrek erabaki dezatela informazioarekin. Eta barkatu, Josan Germen, esan dezu informazio guzti hori badagola, ez sentitzen dut. Baina informazio hori behin eta berri zu dalonekan haure giri idatziz bileretan eta teknikoak ditugu lekuko, eskatu diegu eta ez digu eman, eta esan dezaket bat abertaren atzete zen bat txosten eta zenbat bat informazioa eskatu diogun eta ez digun eman, eta hori zuk badakizu eta horrein adibidea da orain dagoen gobernuak aurreko batzorra informatiboan esan guztionen inguruko informazioa zero zuela. Horrein horrein esan badagoela informazioa zen herritarrek ez dakite zer egingo den zeren guk ere guri ez dizkigun tetxosten horiek <coughs> bueno, vale, erantzuten bai? Horten erantzuten ari nahi ba ba ba ba. bai, ba ba. <coughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, erantzun ditu. <coughs> bale, bale, Bae? venga, dukatu. Ba, hori, ba, ba, ba, prinsipioz, eta lotxagarri erutzen zaitelea esatea ez dagonez ordenantza bat parte hartzarentzat ez parte hartzeko eta ez horrelako e, erabaki batean usteko e, parte hartzen lotxagarri erutzen zaitein zaki bezala ordenantza bat ez dagola esatea, hori hartzeko. Orduan zenbakiko purua, aurkiko purua e, dena, noski, udalbatzak egindako lukela, batzorde berezio horretan hartutako erabakiak bereak egitako ditu. Eta herritarrek e, erabakiko balute alegazioak aurkeztu behar ditula leso lesoren herrirako PTP-A ez delako ona ba, ba udalakon hartu eta bereak egin. Eta hori da eskatzen duguna, ez dugu besterik eskatzen. Bueno, lehenengo puntuan ez du gogoko <coughs> Batzorde, honetatik azortu eta kondoribak, udalak bere gain hartuko lituzkeen, eta aurrera eramango lituzkeen kompromesua hartze, hartuko luke. Hori ez dugu nortzen beste parrapoaren bilengo eh, lerroak bai. <coughs> e, dokumentua eskuralago... TTP. ...inguruan dagoen informazioa oso eskasa, osoa eskuratu ez dut, ikusten. Bai, LZP honen inguruan dagoen informazio osoa eskuratu behar netakoa eta eta ezta ez, ez baida bat eman dada. Eta egin beharreko adegazioak behar moduan prestatzeko aukeneagondadik. Restaldea negazioak aukesteko azkeneko data zaraak amagoz dela kontzuan izanik, Eta momentu honetan informazioenik ez dagoela kontuan hartuz, adegazioenpea, etetea, juridikoki, zerteko kontu honetua jartuko duen galak. Bueno, horretan, dokumentua eskura dago, martxuaren hobita zazpitik, laro gehi egunez egon zen e, aurreko gobernuaren eskutan. Uda gobernuak, Dagoen, ezkeotik gantarroi eta amairu egun bakarrik baizik ez ditu egit, eta beste hogei espero ditugu egitea. Beraz, burk atzeratzeeko proposamen hori ez du eniondikan ere agonatzea. Eta dauden alegazioak sartuko dut zute? Ezke ez detu lerpenez, eh? Segarren puntua peniente lurrum buruzmoa da. Beste pleno baterako bat generalaren bide-desarrollo ekarri ekatzeko. Ei urrulleko parketea geologikoa eta gantzisketako satikako plana. Eh? Eta beste berez. Eh? Bai. Holoren bai. dugun puntua da beste redu bat lortsakuru Baik, bizko takoko planbidea gehieraia izan onartzen da. Lehenesta baita irten dira guren motzioa. Bai. Etorkizuneko arteko gure jokoak, espezialmentzuak, ez da ezki ezkerago. Luraren kontu honek talari kandirezko eta plana urrengo plena bateko ekarri zen ditugela horren gainean ezabiderteko. Hori plenaen lanpuntuari eta gutaxo. Ah, orria. Ez deskena prestakendagileranik eta ere. Ori, azken ondartearen zein dagoen plan bere hori hori, alegazio bat bakarrik hori, beratzen den hori berri kalkulatu behar da. Bezateste bueno, Albert, bigorrentxanda, eh? Negoen bigo ima dut daig. Eh? Ni... Ba, ni esu... ba, bueno. Azteko informazioa bada golaak, ez da golaak, dokumentoa bada hode, bai, e, karo, planoa bada hode, dokumentoa hori denak ikusi dugu, hori badaukagu. Eskatzen duguna da, plan hori egiteko, dokumento egiteko garaian, egin dien azterketa hori nahi maizak jasun egitugu, jakin egitugu. Zertan oinarrektu dira, horako PTP bat, marrasteko, idazteko, hori da eskatzen duguna. Eta hori eskatu duguna behintan berriz, eta hori da ematen ez dutena. Eta hori da, han hori egin eskatu egin nionan, eta hori da, banatuztena, zazpi horri zuelto. Niski hau aspaldikoa gauza bada, ez da horren horretak behau. Hau aspaldikoa torren gauza bada, 2000 maiketik gutxinez bada gauza bada, eta 2000 maiketik gutxinez gauza bada. Eta 2000 maiketan, haute eskunde gaino, bila elkartu el zian, ba, eusko jaularitzatik an, batxilope, eskar duzen, eh, madrilda ikan, blanko, elkartu zian, Diputazio dikan Olano, Elkarduzian, Irundi Santano, Alkatea eta berek itzartu zuten irungo trenbideko ze guzti hori leztora ekartzea. <coughs> Katzuizkidara ekartzea, lehen zertu den gonbietu ere egin ezertarako. Ezertarako ez. Eta, emendokaltia eberaiek, dindiatan behikean, egindako protokoloa. Inundago. Seisut, hau askoetia etor. Etorriak ideiak zan. antzematen zanor Eta da, irungo guzti hori, Garbitu, Irun txukutxukun utzi, han plotazo eta kaka guzti hori lezorekare, gantzunizketara. Nelazpagare, lezaz dugu deituko. Se lezó, etzen deitu izan, que tamén jartzen du, gantzunizketarekarriko dela. Bastu, el ministro de Fomento José Blanquil en Dakarri López han presido hoy Irun el acto de firma el protocolo para la integración previa en este municipio. El acuerdo ha sido ubicado también por el diputado general de Dipuzko, Marco Lurano, el alcalde Irun José Antonio Santiano, y el presidente Adif Antonio González. Unidad amaikako, marchoak amaika. Irunen. Petor Hartsendú. Reubicar transformar la actual estación de Irún en estación intermodal. Sobre las de vías integrando los distintos modos de transportes Tren de alta velocidad, cercanías, Euskotren y estación de autobuses. Alegria. Pasaje en el TACO, tren Bideori, estación Iba, Irún en Valle. Recuperar el desayuno urbano los terrenos colindantes al trazado entre el puente de y el GI 636 que no sean necesarios para la explotación ferroviario, creando nuevos espacios para usos residenciales de actividades económicas y de equipamientos. Irún en ACO. Oriena, venga, taquero, reordinación del transporte de mercancías en la actual playa de vias de playa Undi, entre el paseo de Colón y los puentes de Bidasso y traslado de instalaciones a lezo Gantzulizketa. Zueg, zueg, eginia, lez de hori habisatu gabe. Hori mila megakon marchoan, sali, gauza huya, azizia gauza bada, en torrengoz un goberno acordeoan, baure horreguba, txartatua. Seiter sasko de irunen, soe hori nagarritzeko eta gabeire espekulazio hori aurrera erabateko. Eta informazioa ez dago, ez dago, ez dago. informazio hori. Ez dago, eskatu informazio hori, gure sueltotan, eta, eta jazta. Eta egin zute, eskia ez daukagu, duro haukaz dutera, eta aurrekoan esan genuen, aurrekoan esan genuen egin zunlizitazio bat, eta badagoen formio bat, fomentorri bian izitzaio nahi, nundade datoeiek, nundade datoeiek, hori edaz daute hori edatzen, hori edazkatzen duguna, hori edazkatzen duguna. Eta zure, nezotarri zainik, eta nire dakit kasu honetan zuetzea lezokoa, txurrez zuetze da badakit, eta seri oso ditut benetan arduratu zeala, eta saiatu zeala informazioa lortzen, badakit, badakit, maizte guztiat, lezokoa ez zatezu, eh? Zure lezorako hon nahi dezue? Benetan nahi dezuean, badakizuen zer raturke hon lezori. Galdera zerioa, ez da, zerbait, da, leztuar, lezela. Badakizuen zer raturke hon guri, zer esan mehidun Es que mucho hubiera pensado, ¿eh? Bueno, bueno, yo he hecho nada he que se ha ido, ¿eh? Bueno, pues... Tengo... No, no, perdona, es que eh, yo, de verdad, es que para, con lo que hay en el no sector, sé también el secretario, yo no sé para qué hemos nombrado portavoces de grupos municipales si aquí habla todo el mundo. Uy, No, no, no, no, es problema. Es que claro, es que... No, no, no, no, no. ¿Qué es problema? Pero es si defendemos todos, pues tenemos que entrar al debate todos. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, Por el usuario, por lo es para que regresan, itza eta... ...gobernación de una da alcaldea. Nik ez daukat hitza zini emanda, zini eken okay, du, eh? Alkatek emanda eken du, iira ho, eta nik notartzen dut, eh? Osa, anunzi si horregat. Epa, emango dia suizan, zeres? Buena, hola jatzen Gero <güls> baina jaten dela demokratikoak eta demokrazikoa lezenean, eta? Elexentu Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ez dago, egiala da gola, parte hartze prozesua arautuko duen, arau edo normatibari, baina parte hartze prozesu gugari egin dira. E, parte hartze prozesu gugari e, egin daitezke, eta sabantza digabe egin daiteke, hau azalteko, guztia hau zer den ptp azaltzeko. azalteko. Zuk esatu zu informazio guzti dagola da Aurreko informazio batzordean, konkretuki bi txosten eskatuko egitun. Bala ba, hori egiten benio baiagotan eskatuz eizkionak. Ez du alio, ez azpiorri aldeiko informelabilitatea, esanak, nah, lehen egindako bideragarrikasun ekonomikoaren oinarri ere da, hau agosten dugu. Nun dago bideragarrikasun ekonomikoan zaltzen duen txosten hori. Hori eskatu dugu, eta hori eskatu dugu. Eta hori eskatu dugu, eta hori eskatu dugu, eta eta hori eskatu ez inoiz argitzera eman, Ez dugu ikusi, eta leztoko udara, izenean, eskatu du por aktiua i por pasiua. Eta etzaio eman informazioa hori, hainuak no, eskatu du eman hori autan. Beste bat, ingurumenari zer kalte eringotzaion, ez da, inultik ere argertzen txosten hori. Eta, sastioz gealdeko txosten horretan, horrekoan irakurrimu izan txosten horretan, jartzen zuen, bat zegoen, laik inek ingurumenak zer kalte pasango zituen, eskatu da eta ertzaiko eman. Eta esori bakarret, hilo alternatiba daude PTParena, ezakogitola baxan biziosa, hau da, zabalena. Eta hori ere, ez dago txostenik, badago baina, ertzaiko eta kusten, non agertzen diren zeintzen diren alternatiba ezberdik. Eta hori, esatea orain, parte arte prozesua arauzko duen, arauztegi bat egin behar dugu, edo norma bat edo arauz bat egin behar dugu daudean, da esatea, azar bakamagoz, amai dela alebazioa sartuko epea eta bitart horretan egongo gara araboa egiten partzatze prozesoren araboa, eta alebazioak hor manbait egongo dira eta ari alde zuko darak sartuko, hori da bilatzen ari Bilatzen ari da batzorre informatioa amaguzte egun luztatu eta batzorre informatio horik ez egitea. Hago goita bian, urerren ogeita bian, egin batzen pleno hau ez da egin eta zeratzen da goita zeira eta gainak soilik gautzen da gure emozioarekin. Azkenean, horren atzetik dago, azalaren amagosta aia nuiz pasatzen den, eta aia lezoko gudala bezon, nalde gazioa balbakara ere sartzen. Zuk, baldin balak zuzen zure alderdiak, altez al egoela, eta barak egu, da, odonek degetan zindurako binda berriro eta santan okere bai, baldin balak zuetan, alde baldin bat zaudete, nesedet, guri informatu zer den PTP-a, zed delizoko Plataforma Logistikoa, informatu, ze, ze ekonomikoki lezun nola terako duen ondora hori. Nola, eutiko du nina, nola egon goren babesua. Guzti hori, zuet, hain bezkatu informazioa badatak zute, esan, hori da eskatzen duenea rioner. Baina ez dago, ez dago. Eta zararen anba gozteko dara dukagu hor dueltan. Jartzen dugu mai ganean, hori gelditzeko eta hori kongelatzeko iak juridiko gino, nola egin geiteken, guk informazio jartzen dugu bitartean, Eta ez da dit alde edo kontra, baina gutxinen informazioa erokin jakitetu alde edo kontra gauden. Surtzorak, ez alde, Ba, informazioa eki bitaktean, guazen konjelatzea Baina horri ere, eserts ezaketzen dut. Eta hori da lotxagartearen, hau. Ez daukagu informazioa hori, ahogatak azure nahi badezut den, Eta gainera ez nahi epe hori. Gainera, ia limbainen pasatzen den, eta ia alteratzen ditugun gaiak, berriro alteratzen ditugun datak, Deepak esan asganbolo ien elad factorsa slo eta kontroveB money었는데 arte gabe egiten arakoak. Hor dira detrar baita True, herta kiroken diut. Txoin txoin. Horrez, bugatzen du gunien berrengo Stave aida da. Ezkurbororia aldei gata. Tx Caitlin Es Ô mig z moldzun, programan recruit da bat luxako, bamzимa horre eta ez dugur egiten abi Bueno, a ver. Ordena pizka te, eh? Pero... eta ditzak nortuz hau ere. De ordenar pizka. Tesaur. Etxean. Etxe, xe, xe, bat. <coughs> bueno, guka e eh, mantentzu du Helen Santrakoak lehenengo punktikan eh 4-3 aurreko eh Facebooket esango dut hiruena lehengoen Hori onartzen dugu, ez bi ondo nioko. Zamezela... Hanez du jama? Juen Favrez. Gero bukatzea. Bai, baina... Doto da, ez da solutzea. Momentu betan, zuzaten Ego bakitzen ari zara, ego sartzen da. Ego bakitzen ari. Ego bakitzen ari. Ego bakitzen ari. Ego bakitzen ari. Momentu ontan, momentu ontan, guetaldearen, bozera malenaiz. Aduz. <tose> <tose> Bon, do, dokumentu horiek eskura egundu edo gure eskura egundu edela, badiru edo ez, ez dela baina gukustu dugu baietz. <coughs> Eta momentu honetan informaziodik ez dagoela, kontutan hartuz, esaten zen gai zuzen. E, horiek gure puntuak. Eta ediz egitea, lor bat egin... <coughs> Bona, bueno, etxoen, lehendabizik gota tingo dugu. Eh? Gota tingo dugu. Txepaña, ver, guk guk mozti bat hartkeztu eta gure entzio bat dugu gozkartzea lehenengo puntua zati bat, lehenengo puntua berdian, igarren puntuaren laurrena, irogarren puntua ez dakizez. Guk mozti bat hartkeztu dugu eta eskartzen dugu berozat oso, oso eta zunean gozkartzea. Ez daukana, ez daukana, bat zorde bat, Baina batzordea kera bakitzen duena ez dukuntuan hartuko, baina, zertarako. Berri riteak, berri tarrei, berri hojunko ditugu batzorde batean, han esplitatu gauzak, berri tarrak eh, torri lan du gauzak, eta gero esan, baina, igual ba, igual ez, zei nahi duen ikoduko. Azken duko izabete gukitan du dugu, borkesko dugu. Ez que hori da ez duena... Bueno. Ez du zenturik, ez du zenturik, eta batzorde batzantza erritarrekin alegazioa planteko, gero dudalak, beti dudalak, eskumena, esateko edo nartzen ditut edo ez. Ez du zenturik. Ez horretan, adoztasunean, denon artean, bai erritarrekin, alderdin guztiek, teknikariek, denok altitzen batetari bizten bagena, eta prestatzen ditugu alegazio batzuk. Gero, nuen eragakitzen da alegazioi exaktu edo ez. Zure bulegoan, e, zuen bulegoan, ezke ez zuzen zurik, ez zuzen zurik. Hago dugu denun artean, behar ere beren mateko, estela, ez zek, dela, dela, pixka bat, denaik bat dena, denbora denbora gaudu garazpeak. Azaerokamagozteko EPA-ian niz pasatzen den, eta ezken dugun gai abanieti. Eta gero ia dago denborarik, agenazietara, konzik. Bueno, orduan nola botatu, eh, pentsatu, eh, osorikan botatu erdo dugu. E, e, Buku mozio dugu, eta mozio horren puntxa edo mamila, edo mozio horren zera zentrala da, kompromisua artea udal honet, batzorde honetan ateratzen biden alegazioan, bere egitea, eta punduaren moduan zentrala Hori, batzatzen mozio bera, edukatu dinogu hori kenduko bat dugu, haukestu zuek mozio alternatibo ba, baina eski guretzako hori da importantena mozio gustitik. Hor ez dakit haien hartzen ari nahiz, baina es... es, es, eskaten dira niru puntua dira, oi nartzko puntua dira, oi nartzko mozioa da. Eski hori es, beste, lehenengo puntutik ezak bat lehen rokentu behar behituzdu, ebigarnetik ezak bat, mozio alternatibo bat artestu eta bilak mozkatzen dira, eta punto. guk ez dugu nartzen gure mozioaren la ordenan mozkatzea, eta baina eta baina egituzentza egu, <coughs> gauza, gauza, gauzaren dutxuera, ken dure egituzula, bainera. <coughs> Hori ikartzen dut beste mozio bat lantuta. Osa pasunean eh, ez du gurtatu dugu? Bai, bai, bai. Osa tasunean bai, bai. gure bat Bueno, que se va a votar, ¿eh? Se voto a Jarrico luego. Ya ver si lo hacen esa linda. Es uno. Que votamos sí en contra. 3 en La formulación de la votación la hace el alcalde. Eso. Vale. ¿Votos, eh? Tendríamos una Bai, osa mere ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Bai. Bai. Bai, bai. Itzak bere zure zure jesan? Jo, barkatu, goxiteu. Sida barkatu. Ezbaitela bate seriko intelligent. Inhartz e isugarri dela hau. Errital da. Merezi dugula errisketo bizka Zue, planteatzen ez zaitzen nahi, bat gizuretan, bestiek ez dakila mundu azten, babela, bestiek hau zenra. Ez dakit, nik ez dut besteik ez dut. Lotza baten dit, erre joan errakan, udara. Besteik. Besteik, paski Adarekin mugailao txistik txistea da. Ashikitza ez loterai irigintza berak dago da. Ezineko jaia geratu da. Horrakola volbe tikar dago gala, zuena jaia da, baina kampote ikusietan txistea da eta bereziki bai bai bai hau ez ni ikusi du da ezten dut. Saure eta bereziki nere aipatzen da importancia. Hor, hemen jokoan dago Irunek bere bere interesak. Bereziki parte bat da, gaude parte Iruen interesak, eh, interesak lezoren kontra jarri nahi dia momentu honetan, eta oso evidentea bat lan honetan. Iruen interesak lezoren kontra daude. Eta lezo hartzaretenak, Eben Miquel Egon Azpimarratu du, nire dintziz... Ba, ez dakitze... Ez da, getze, Ez dakitzen kargo batzeltara bat dut zuten. Sartu dut zute, interesak barrizteko, eta horrein interesak barrizteko. Santzanoaren, evidentia bat nian. Santzanoak egine duena... La han etxeibizitzak eta espekulazioa eta lezorea ekarri ere ekar kakasik inguztia, hori. Eta hori hartzen da, erabaki hori hartzen da hola momentu batean kontra gota eta holako korretatatua zaka? Eta egitea, esan eh, egitea, ni, nik hamputik eta eta nire azarra guztia beste bat naztandun ez aki, baina ustez ez duz zeren bonkonduko, baina irbitzen zait, xal lotxagarria alde kan, eh? Eta aldeztu harrakzaren baldinpazaren erdenean babelztu zuten zuen herriko lurra. Gero zuen herrikoa zuen ikuspegia izako zuen lurroretan zerrekin. Baina, babelztu zuen eskumenan lurrori lezokera bakitzeko, eta ez zutzi irungo egin lezon zerrekin behar dutenean bakitzen. Eta aldean diaen barruan eborrakak egun modiak, egarri batuntzak bereak, ditu. Ba zuen pelue barruan egin babelztu interesak. Sabe? Hori evidente kai... <tipatik>, da, baina sentu minimoa diren bergo da. Sare está aquí eh por eta gabe. Bai, eta bueno, hori. Eta jaiki ez datorrenekin dago, hau da, zerbait da kultura Alkertu zerbait alterreakti guak, jozuen ikus begia zehatzenduena. Zatik anik, behar hien dut endio, eta edo eta repatu, lehen ez du informazioik, lehen ez duan ez duan, baina baina informazio guztia. Udaletxan jau hon dut, no? Hala, ki, buklanu bat egiratzeak, zerba? Horik tekniko batek esplikatu da, jakiteko eta informean eta bat nola? Junta egin duen gugu mor nio bat eta begiratu zatu, zerba gari. Horik, hori, barra egitea Enri eta narizamen informatioa batzai hor, eta ez horrela. Eta ordenantza, ordenantza zean inal, ez du hor zei guztetoreko. Eta ordenantza, egon ero zegozuk informatioa, ordenantza zea bat behar, enriak informatzeko. Eta izate, bani guzti, eta horreina inalina nola egin, gila emagoztea iriztia nola pasatu nahi fecha punieterua hor? Osa, baki emal desutenean entorzatzen guztiagoa, edo naho irizatea planteazen guriak peria dana. Eta txintotasun ez zaio, hori esker, ez evidente da. Beraz, ke se se majeneri ez anti takoa nez hartuko. Baina eske sentzuko gaia gaia dira. ez dut zakatas, bostatu naekin ordu. Baina horra lezu da dena posatu zure ikuspegitik aner egin da, ke belo ikuspegitik, daña <coughs> Eta, bestela, ¿hau que es tu mozio alternativo, va? Bueno. Eh, ahora, Juan, eh, soy que... ...hau eh, que es tu apodidad, zian... Eh, ...ahitorten, se eh, duten... ...información en Coric... ...ese, bueno, o eso sea, información escasa. Eta... ...alaba, es? ¿eh? Eta, eh... eh sea, ¿pomento? ¿pomento? ¿pomento? PTP-a esaldi batek, horit eh, meia, esaldi batek lagurri zendu. Eta da, erabaki eh, erag, batgola, erabaki eh, politikoa da, esaten duena, eh, lezo toki estrategikoa da. Horret lagurri zendu, nahi ustez, eh, gero lezo negin nahi da guztia. Erabaki zenda, lezo izatea toki estrategikoa. Hormon kontua da, ados gaude, lezo tokio estrategikoa izatearekin, edo ez gatoz Hori er mostan, eh, Saatak, da du. Hori eragaki politiko gara. Zerretik da lezo estrategikoa, eta ez da irun, edo ez da karsaila, edo ez da denaderako. Hori da eh, lagurritzen duena eh, eh, PTP-a edo lezo dira gortikoa. Hori lagurritzen du, ez da. Hori lagurritzen du, ez da. O sea, plani estrategikoa <coughs> da hori. Aitorren, eitorren zenun, eh, ezegutzen da irteko materik. Aburuak badia esatu zuen, eh, ez suele in, in informe teknikoak deskatzea, e, ingurumenean, ingurumenea, eta eh, praktikoa, bueno, eh, aburu guztietan PP honek izango dituen eh, e, ez ondorioak. Hortan da goo legezko taldinagara zein informazioa fiskutatzen zer ze hori agerikoa da. Hainbat eh e, e, hemenaintuta da bezala, eh komentora aurkeztu sai ziren gobernua Eusko Jaurlamentiatik. Hainbat honeak e, ez dira initsiri tsi. Zerbaitik zer eh diruien ez eh igual gure argundioak eh e, gure argundiei arratsi arratsia ematen saia Pero, ¿gobre el cariño que no hay con un de campaña Compromiso con las Personas? ¿Compromiso con las Personas? ¿Con qué de aquí? No, yo no lo digo. No, yo no lo digo. Está bien. Pero, ¿gobre el cariño que no hay y Ureunda, pero desde la serie de la ciudad de de la logística Xortxi, xortxi mila irriuneugunda berroeta zei. <coughs> dokumento baten oinari duta, eh? eta hori bortako, nahi balena esu da, bortu <coughs> dut. Alegazio guztia biek, lehe bez, berak dut na zaudete benaresa, erantzut eta ez tabak ere ez da estatua, estatu berak, eh? erantzut eranik gara eta duzko ere ez. Superportalen gai jardekin, eh, kapoko gai jardekin, autezu benituen alegazioak eta alegazio guztiak erantzunak izan ziren. Normalako bakoitzari hitzi hitzaion txosten bat arroso iten, eh, seinzu ziren, eh, alegazio hori eskimatzeko, beste eskimatzeko. Eta bizi eskoka litzak estu garaiko egiten, xa, hasi iten du. Horidan ere, erditarekin dauka zuten E, hori eh? da, ez du lehik beteltzen, hori egezkoa da. Eri hori du nahmen behar eman Eta ez du da eman, eh? Hori da, eh, abrazetoan dokumentua. Hori da, eh, eh, estatu apelak, eh, eh, kanpoko kailarekin, eh, eramagako prozedula. Hori da, guri eh, erantzitu ingutena. Eta, zuetak iz, egiten dezutena, herriari ilusokat. Gukatzen diozute informatioa, azteko. Gukatzen diozute informatioa. Bukartzen niozude pakte hartze protezua, eta zuk esan batua lotxagakea da. Nahi, nahi izan ezkeros, eh? hemen pakte hartze protezua, zabatuko ditzateke lotxagaina. Nola esan beteke ez dagoa arautua, eta bu alde gaude. Baina, e, e, sin embargo, ba, ba, ez du, e, e, erakonko zerbaitik, zer enzuk ez duzulemenko interesantik entenatzen. Zuk dituzu beste honi interesantik. Zule altaltearen in interesantik entenatzen dituzunako. Hori da ditutzen dela? Zule altaltearen interesantik zantango eta e, odonten orta, hainpesteak ditan, eh, kongresuan, Eskatu takoa hori dara defendatzen desu nazu. Ez erditarren e, e, interesak, ez lehetu arren interesan behitzak. bai, hori bat, xantan regina bai dituzu. Baina bai. E, azerak beigarrak azute, ziren, ideigako eta saskindikan, ibide izaren tepuri zonabiatzen, eta nainiak komentatu benizu, eh? O sea, batzordea konvokatu zenean, eh? Ba, es eh, el mensero se hartzeko informazioa beti berren muguruak eskatzeko euskopalaritzako norbait etortzea eh, horren inguruko informazioen matea teknikat lei eh eh dana, zuen, Sia, aldera, Gure, eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh Ez dira zuen, eh? gantzuten. Eta, ze, ze, compromesua, erritarretin dada. Eta, ze, ze, ze, idotxarra behar zarete zentro eta. Bueno, vale. Pari eusko. Bai. Vale. Bai, vale. vale. vale. vale, ikus erikosko ari, ba, bueno, eusko ari gertzaldearen zinegotzen partetik. Eusko eh, partetik. Eusko urgaritzeak, zel duela bat epelepentsa ingo, ez dut arrel, interesaren alik zer bigardu leto tarok eta batez ere gintzukske bandeko bi bueno geisu eskatalde bizi den eh? eta horren egiten duguna eketan hasaitu duguna gurutze nataiko hori gusten da talde talde historia egiteko zer bigardu noro jardu hala nin gero enpresakik ez artean horrengo du La millok zer bimartuko bi arregun eh laren dugu bi arregun hemenengora ez arregundo nola bihariko behituzte nike gente kontratza kontratatzeko ez aki e, eh eskuederik badautak interesi badautak zeken chariel soli galetzen ari gaitze da 2 3 4 5 6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 Ez haki zenien, de, bueno, ni bat egin zenien e, interesatzen dut zera izatea, bueno. jo, e, arritu dago, no, arritu dago no, lezotarrak atzarete. Euskatu dutak atzarete. Ez duen baten. Ez duen baten. galdetzen dut, nori jo gart, norengana jo gartugu gure derechoa, respektatuak izan deitezen. Gu depindatzen dut, nora jo gartu zu eta gainerako gai ez du. Hauko sutu hitza ne. Gutu, gero segumet azalako nabiertzen diren badakigu zer bat hartzen diren ere baiak. Naleta eskor gero aurre jarriko txetatiko ez hori egin dira. Gutxatut inaratu. Beste hauko hitza bakarrik. Nik eta hori txoki eta ingresa Eta, eh, jendean zetik izango duzu erako, hau da, er. ez bat, gai politiko bat, zel daiteke, baina, ez dela gai partidista bat, bai ziketan, eee, eh, ya bat izen malimaren zuzak, jor, guase, nade bat zio eta, guase, ba, legez, ia, auk, lezitu aiteke, nolabait, eh, ba, gehiago, bat, bai, daiteatu, ba eta informazio gehiago, uzapen bat, guase, zariak, oso hileke egin eta jendean izango duzu, eh, zakitzetik izango duzu, Hemen, eh, ematen du lagula alberbi bat eta talero bezkearrez, eta ez du horre izan behar. Hau ez da, bain bat, eh, guztatik, oso lurreko gautza bada. Horduan, nixatik inzionaren, nixatik obendurri, ba, nintxo batean, irabaki ba, e, batu kartu horroa nima dina, zent horretan, oso berabakia eh, vale, izan behar. ez dut hain zari abilamik, dekendatzea, zuen alberbiaren aurrean ere. Zainzaren dut, baina ez dut, baina eta irugorra izan motu berean, garan zuen motu berean. Eta, aksatik zuen, zuen, ehm... Ehera hori hartu ratzona dituzuen, e, e, lehzoren, interen zuen hori hori bai... E, ...defeniten... De Indeatzen izan hori zuen. Eh? Oso horrezak ez zuen. Nik ez aksatuk mehizu inakkeena dutak ez uzketo hori bai... gaiago, e, ba, besteak, eta guk, eta... Eta, partido babalik bezala, ehm? Eta, astu hori, astu ez temo hori. Eta, benetan... Ez, ...hubiera bezin zuen auria luroiak... ...eta, eta... ...ezkatzeko nizoten eserdez, ba... Itze kolguin al, hori, ez daisu jendeatzerek izango desue. Espadra egin hori egiten da, baina jendea da eta eta dituko da. Eskeratu. Nik eta tas kanikola dira ehraldetik eta da ba, Azarren 15ean amaitzen da alegazioak hartzeko eta hemen onartu dezela horrekoan irakusten duten idazki horretan eta gaur hor, xuberok ere onartu du informazio oso eskaxa dela. Hemen erretar, erretarrek eskaira bat egin zuten, eta guk gure egin dugu, eta da informazio horik ez dagoen bitarteen, eta evidentea da, bertako langile batek bat egin bezakien, beren informazio informazioa erlortu bitartean, guazen, saiatzea juridikoki, epe hori, mozten, geiritzan, kongelatzen, alegazio erpea ezeteteko, eta horri ere ez ezkoa, esan zure. zesan nahi du horrek, naiz eta informaziorik horik ez eduketa ez dakik guntzen hartatuko den, ...plataforma logistikoa zer ben eta sartzu posatuen duen... ...alegazio horiek sartuko ez Suposatu nahi du horre. Hau alegazio eta pasko dela, eta ez duzu dela... ...ezerro, testuko. Baina... Baina... ...zebat... ...este... ...zo... Alegazioa... ...alegazio... ...alegazio bat bat dukago. ...alegazio bat duzue, baina ba. honartzen duzue, bestetik... ...informazioa eskaixadala. Baina ez es duzute nahi... Galegazioa mm -hmm. zé... ja ez yes. es evet. no, da ulzatu, informazio gehiago <coughs> lurtumetakoa. Mm. Ze galegazioa dituzue edo ze Ez dakit nikurutzona ez dakit egi esan. Esto senzuriko izateada, ez? Ke pa, pizkatzi. informazio eskaixa ez dusula kitak eta lurrakoko leikusmuara okartea. Eta luzitatea ez dut ara informazio gehiago. 3 2 1 Saiatu eres gerarengo. Ni saiatu guk saiatu. Ni uru saiatu dela. Ni baiak hit estegula estegula lortuko. Eh, ba orduan orduan ez ezik borobilak. E orduan e ez ezik borobilak. Diskutatzen bada iskur informativa, eh? Eta badakizuten ta konjektua e zaude herabaki politiko badala. Ni badakizuten ezkoak zaingoia informazioa ez duten eh eskuta. Nik esaten politiko da e era eh, esaten duena edo hartzen duena lezio estrategikoa da. Orduan, konduala guk zer jarrena daukagu orrenango. Lezio da, baina zergaratik eta zerstein informazio ematen. Eh, hau da. Ez? Eta zainkon Eta horko dutzen gara, eta bon, no, nora eragun gure esku ekepa. gure esku ez dago, ja, bagoazen, ez badegut informazioa ematen. Eta horrelako astakiri bat eginei badegut, eh? Azteko, izkutatzen badeguta eh? informazioa. <tusurra> Aztakiri <-tusurra> az <-tusurra> az egingo diguta, a behar zuke eskendetzen. da, hori kontua, baino, enkundu dut eta Gauyeula, eta, plakoetan begiratuta, eta plakoetan begiratuta, eta plakoetan begiratuta, egonezina eta sotzena Baina horregatikak ez dut esango txeketxuria emateiztu dut, nola ez dakiten zer ebingo egin nahi de Ez, nola ez dakiten zer ebingo ez egin ez zarras, Ba, hau, hau, zubero, horrela, simplementea nola urrut zidikan ikusita, hasta keridoan delako. Bai, hau aurreko batzorri informatiboan irakurri genitun lau esaldi, 30 txosteneko alegazioak udal bere garaian egin zitunak eta eskatu genizuenak behin eta berriz alegazioiek hiek da eginak zaudenak eta teknikoak bere lanak egina dituztenak eta lezoren interesak defendatzen dituenak eta lezoren lurrak defendatzen dituen alegazio bai ingurumenari begira, e, irakurri nitun lau edo bost esaldi eta Akkenean, ezkartzen denun bakarrikan besterik ez bada alegazio hoiek sartzea, ez zute la, ez zutela da ez dakit nolako lan handi batein behar, ez ditu zutela ordu gehiro sartu behar, ez kegina daude, da hoiek sartzea. Bai, eta teknikoak egin dituzte, eta ondo eginak daude, eta ongi esan duten bezala aurrekoan sartuta haude eta ez dira erantzun eta bintzat sartza aurreko dokumentuaren alegazioak ez daude erantzunak, tori, abertz ezaten diguzuen. Bai, ez dituzte egin beste, ez, ez dokumentu hori udaletxean dago, iregintzan dago. Biak, zuk esatearekin, iregintzako arduradunari. dunari, edo zuk esatearekin, alegazio hauek Ja jazta. Ez que es duo fisica kuantikoa elinbeart, que dena egina dago, <coughs> Eta eta irutze oso garrantzitsua herritarron interesak defendatza, horbizidean bizilagun guztian etxeak defendatzea. Hor lan egiten duten langile eta, e, langile guztien e, enpresak, bai? Azkenean herritar e, pila baten etorkizuna zuen eskubago zuena esku, eta honen inguruan, eske, aserretu iten aiz, eta eske, adaptazaitua, baina esaten eske, eske, tortizun guzti hori, zuena esku, eta ezta saiatu ere Daraki David Goliaten kontra borrok egita, bainohein bezak saiatu, bainohein bezak epea luzatu, bainohein bezak alegazioak aurkeztu, bainohein bezak guztiarekin kalderatera esan, hau ez da ona lezorentzat eta ez da ona nere herritarantzak eta eta ona nere bizuranantzak. Poder, eske ez da ona eta eta hori defendatu, eta Mikelek esan duen bezala lezorra gara eta ni harronago lezohar izateaz eta eta etorriko dia eta Kristo Mamotre errepideak goitik betikan intermodala 16 karrileko zea trenbideak de, dena sartuko digute pan pan pan iruren ez dugulako nahi. a leputa madre eta lezon onartzen dugu eta horren aurka lasaitasun hori eta eske nik ezin dut eta atera itentzait eta sentitzait pero eske honen inguruan ez dago gure esku esateekin lasai gelditza e, benetar Benetan nionek hemen ikutzen dituz. Gai honek hemen ikutzen dituz. Gai honek hemen ikutzen dituz. Estrategikuan, estrategikuan, estrategikuan, desorantzat ez da artigua, txetxe, nu, salat egiteguen, galbenot, BTP-en dokumentuak inyune eta inpatzen, enbertsak, txetxe noan, enbertsak, Estrategikoa, zenetan, gaiturizketan eh, biziren eh, batzak ditabiltzak? Ez, es, ez, es, estrategikoa alda iturri dauden emperzentzak? Ez, ez ez da, eh? Ego estrategiko, estrategikoa, estrategikoa hori norentzak. Lezua estrategikoa, edo, edo beste, hor dut zuten. Eta un baiter erantzen estrategik baina, baina ez, ez dut Baina buk, ba, ba goi, ba jalgói moden esaten dugu estrategik madri, baina pues buk aintzat hartu dut dut. O sea, ez ez... ez Nik esat... dut esan ez dut esan aintzat hartu dut? dut hori dago estabainan. Nik ez dut esan aintzat hartu Esto es tan adentro. Verdad que le está Leben este coño, no debería el tanto esc explicitly mi Викторio profesor. Los profetas que sebusan con su estudio... Colones conέρшибes con重要 questions y naturaleza... Soy rooftuq. Yo lo siento en Frustadio, Yo lo voy a hacer pero no me voy a daradas Toda clase de los expertos que se Rusan Ah, el asteko ezkatzen da jabari hori hori eta artzenda jarrerak. Ori da eta artzenda jarrerak. 18. Eztera berri hori A ber, e, Mikel. Nik. Ni, Alkateak esplikatu badu. Ni, Nik. Nik lan eh, len soluan nilbotik taido hor saiorea ezandu nildotik. Azkenian Gaionek, honek izan behar alderdi bat, beste alderdi bat eluka izan behar. Uste dut, gaionekin, lezoa ardenok, oia ardenok bintzak, bintzatuko genula, bintzaren bintzatzen dugula, eta nora bide hori dut ikon Eta esan su, dut, subero estrategikoa dela. Eta esan de estrategikoa? Ez, nik, nik esan dut esan dut eragatik dela. Estrategikoa dela. Esan dut da. Erauakidea estrategikoa dela. Hori eta horrek daikar guztia. Kontuara, ia de edo ez daim. Hemen e goentzat. Hori da guztia, baldin bada, bide batetik gauza. Ez baldin bada, beste bide batetik doa irizpidea. Hori da, hori da. Zuintzat, erauakidea estrategikoa da. Irizpidea diferentean ditu. Zuintzat. Badalera, eske, gauza da, zunik aukestutako zirriborroan, au, eha jota bezala aukestuko zirriborroa, hemen zaten zenuten, borroa, zenuten en, en, handia ala berkezka, planagorri ditugula, gantxurizkitaldea eta portu alkarlo piztu diguna, zinbaten muestanien zarkatzen baitu marazkin errepidea herria. erria, ptpak lezure eskatzen dio dudar herriaren adien azalearen parte ondibanda, ari, eh, ematea, Eri? handia? Eskatzen du. Dezo horrela da, eta eskatzen du, hau petopean emartzen. Bai, horretik. Zaten zuertan horregatik, haian, ez dugu informazioa goiago gara. Ez duten, bai. Bueno, bai, ulertzen dut, eh, poligonoa ikentzen hartatu daitekeen, poligonoa <coughs> ikentzen hartatu daitekeen, eta ez dut gutxi getxi nahi, <coughs> baina estrategikoa den ez duten hauzio eh, hortan, hori, ez dugu goiagoa. No, esan nahi zer borotan jartzen desu. Andi adalizu ereskaten zailan aleginea, eta aldiz eskaisa alako aleginea egin behar izateko jasoen atzalpen edo argudio sorta. Eta bat. Eta bat. Eta bat. eta... nik al eta erabenean diot, ama hostela arte duzatzea, ez badaki galako, ez dudala dela lortuko nik hori e, argitzelik. Nik erantzuna badaki lehen taso naluportuaz. Eta nire irizpidea da, nire, eh, gelditu dela, Lezo, Trenitu dela Tasaia eta Irunen artean. Hori da, orduan kontua da. Ez eh? da ez. Ez da dizu gune suo musi eta. Bai, bueno, así era que da ez. Kontua da ene. Lezo karrenei dabur Hori PTP -an, PTP -an jartzen dute, eske. Eskerik, nengo gero nola. <hazan> Depende De Análisis estructural prospectivo del puerto de Pasaia al horizonte 2025 y ahora, por tu haberla que inda con dicha plataforma no es una variable clave. Por duano. ¿Adiónde está que PTP portuak... ...be portuak... ¿Qué es lo que nos enseñó? ¿Cómo analizar el que nos está ¿Se... ¿Se... ¿Se... ¿Se... ¿Se... ¿Se... ¿Se... ¿Se... ¿Se... ¿Se... Listo en Zegoela, acaba y en hermano Suero, deuxièmeesselera la protección estratégica. Eso toma game de Agustu. Eso ha sido desde Agustu se proyectaba en la escala. Es lo que dijo, el régimen relativo lo que debía hacer. ¿Aquí era fomento que beatipó, el eh, gobierno empezó a tener aushitice la plataforma, consciente de que Honek ba, sortzen dula herrietan galako, bueno, ba, e, ezegon bat, eta garrantzitsua dela udalen babesare jasotzea hori esaten du. Mm -hmm. Eztoko udalari ez diote zer zergalditu. Ezen diotu. Hori gutxez formentok aipatzen du, usko jarra hitzak hori ere ez. Hori bueno, gutxez formentok hori gutxez aipatzen du. Horre ez hor ere, indar batekin egiteko udalari butxer, e, ez dugu nahi. Formentok esaten du. Udalaren hori iritzea, bueno, gutxinez eskatzen du. Torbo dago, web por e, videoa dago, eta nire zuen mango, bila bat dago. Zer, gauzak, egin deitezke, gauzak egin deitezke. Eta, lexan, lexan dagoa. Ez da, alderdi batea bestea, euskustu eutemen, eta gozioago soñaren ezko gozioa, eta nahi Zer, uste, dena <tusurra> Zer, Lezorena, eta egina dago harrela. Eta, uste, denako gozitezkela batera. Eta, lehzoren interesak daizionatu dugu. Lehzorenak, eta esan da noreenak. sentitzen du, irun izango da, persoaren entzat, oso oso garrantzitsua, maikasuntaren lehzoko zinegoziarean. Lezokoak, eta ez eta ez gehiagoak, eta ez gehiagoak, eta ez Eta zuk egia da, zuk, er, zuen en, er, erri programak jartzen plataforma kora da forren alde ezin dela, nire eskegero ere jarri batzen dut justu esaldi berdinean, itxurringo industrialdearen ba, eh, horren alde zaudela, edo hori hobetun edezur, edo ez dakizak. Eta, ostia, ez hau da zuen nola. Ez no, no, no, no, no. no. No, zure programa, túri. Subida del programa, ¿no? Es acabado, tiene que ser el su gota bat, eta geso de su bestea da Contra Jarián López, el baterito más, este apilutrado. Esta plataforma logística Reinaldo daba, oñez aquí cerden, información faltas a ello. ¿Quién es parte de información? que yo no voy a contar. Me pararon con sí. Vestela. En Jolía, que bajo el enviado en un comisión condoren, su cargues a Reinaldo. Sube, eh... Hau descontentado con programas por la PTP Reinaldo de Zondela, Gaurket egunen hongon gordaz zer da petetea? Azaldu. Se zultzen baduzu zure programa eh, nagun daudela eta urtetzen leke lan sakon, horrengitan leke lasartzan. <coughs> Horrela jartzen egun hemenpean atalia. Ezakitan dago 15 edo 20 bizilagunen kanetararen. No te tendenia, perdona. <gurra> <gurra> en castellano. Gutu kanposa giren moz. Sí, sí, eso sí. De la Tú dijiste que, que tú no tenías por qué explicar, por qué explicarte porque tú, en tu programa electoral, vale. venía que estabas a favor del vale. PTP, de la plataforma logística etcétera. Vale. Entonces te preguntamos pues entonces explícanos qué qué es. Y pues de acuerdo y estás a favor, explícanos qué es porque los demás no sabemos lo que es. ¿No sabes lo que es la plataforma logística? No, ¿Cómo no ¿cómo sé lo que es la ¿No? plataforma logística no. que intentéis hacer. No. Y es, que si es lo que estamos Pero diciendo que una Pero es en que la No, no, estamos diciendo información para que no nos... ¿Sabes por qué? ¿Sabes Eh, venga, venga. La territorial parcial no lleva al nivel de confesión. Están planes especiales por que lo desarrollarán. Y no es cierto que se vaya a... Vamos a ver. Eh, no... ¿Ume si es cierto que se va a poner ahí una si es que el fomento pueda apostar por juicio o por tan cuerpo y dejar esto en nada. el Pues supongo que que que pensará ser Es un cheque en blanco bueno, para que puedan lo que quieran. Bueno, un cheque en blanco es que, para que puedan lo que quieran. un cheque en blanco, que es precisamente lo que queréis. Dejad un cheque en blanco para que en un futuro se desarrolléis todas las funciones que, que quieran. que se haga lo que quieran. Los otros es que te comentaron aquí. ¿Bien? ¿Una base de la OTAN se podría hacer? Ah, pues también, cuando está ocupado ese terreno, se puede hacer. Se puede hacer lo que ellos quieran luego. Por, por lo tanto, y es lo que te pedimos aquí, sí, y, de no. y es lo que pedimos aquí, miramos, ejemplo, y es lo que pedimos aquí, cosas, que, las, se concrete, <risa> que se concrete, que se concrete bueno, bueno, bueno, que bueno, bueno, lo que bueno. se quiere bueno. hacer luego, ¿eh? Que quizás, y que aquí salió la vez pasada, quizás, estamos de acuerdo, quizás nos presentáis un plan que flipamos todos, decimos, de acuerdo, mira, eso sí nos va a dar más. Pues enseña, pero que nos digas que nos diga que bueno, australiza, que nos diga esto es lo que nos da. Bueno, azkaneco itza. Y entonces si o si pero mientras no... De ese nivel eh de concreción eh, no poden empezar a los que A ver... Que, que bueno, a ver... Pues, que... no, a ver... No, a ver... No son, a ver, su gusto segundo tan, eta nere azkaneco itza. Azkanean PTP hauñar ritzen da informazio dutxosten ekonomikoa askotan guk ez ditugunak, beharrak zeudenak egintzenean bere garaian, e, portuak aitzaki bezala, portu lehor bat edo behar omendu, eta Ricardo Peña e, portuko agindariak bein eta berriz ezan du aurreko legaldean guginela gortuak etzula lurgeiagoren beharrik eta badirudi petepe guzti hau oinarritzen dela azkenean duela zei urte amarrurte egindako txostenak eta beharrak inorrek ez dakik gula osondo nondauden eta ez ditugula ikusi eta, eta alabalira ere gaur egun egoera aldatu da eta, eta lehen agian baietezatez zutenak horrein ez ez desaten dute orduan E, gure alegazioak sartxaren beharr hori horregatikan, azkenean, PTPak gaur egungo egoeran e, krisi ekonomikoa dela e, lan, lan munduan dagoen arazo guztiarengatikan. portuan dauden beharran gatikan. behar da, behar da zuek esatzen zute baiet duela sei sortzi urte egin txostenak eta igual e, igual ez gaur egun duela sei edo sortzi urte baiet esatzen zutenak orain ez zaitzen zaten dute eta estrategikoak da, estrategikoak igual zen bere garaia, baina guk bakarikaren neskatzen dugu aztertzea, bai eta ptp egiteko onarriten zareten txust, txosten burkiloiek Berraztertza berra eta guri erakustea ikusteko benetan estrategikoa den edo ez, baina nez aintzat hartzenor baitek e, gasteitzen edo Madriden esaten dizunak bainantxa bat behar da eta egingo dugu lezoptepea eta punto, bai? Berraztertza. <laughs> bueno, askereko hitza, askeneko hitza. Es igualdu laitzako zeragoen beste eta igual hori jarraitzen izango du Espaia guztia eh no va pasarado tio de Talares, certamente eh honreko planera pasako mera bi bi sinurosak bat estrategia berarengan beste estrategikoa eta gabaratsua hamen gabatzuk estrategikoa hita erabiltzen dala trampak eta erabiltzen dala erabiltzen dala esaten ari naiz. Hizkuntza bigarren eta fokale taktika <harkeri> zita josio dimantela estrategikoa hita tokia Erabiltzen da, nola gyenteon, askotan ez dauean mugatik guako estrategikoa, beraz, nola guztieno, bebea gure entzako da, deno hori izan justifikatea, ala denez, ez da du estabaia dikemen. Estabaia dukartzeko hitzo da, eta jarri izan da. Eta, eta nola baitearen gatoz dara batetik, hitzorren ondorioa, e, bai, obreidagozionez eta balakigunak, zeintzun dien. Hori alde batetik, eta duestetik esan den duan da, arpeio balakik, eta irazkaniak ere bai, arpeio subrituzunako, ben jemen, Iri gintza plana lezoko nartzeko zontzi eurte pasara egituen, no behi daun. Azizan, e, aitorre nago egintzen diak, eta gu beste laure egitu. Lezoren beharrak ziren iregintza plana egiteko pasatu benituen zontzi bederatzi eurte. Eztetik, buruz egin eztetik. Gaztatu zen, daun egezak ingotu, biru pile bat txosten, informezan, biru pileo gaztatu zen. Eta horrein esatzen da izabu, Listo, por ahí era el eh, gran postur Teunartutagos, eh, interesen baita hartu behintarana, akargora botatzen lana, kantoki interesuan zu baita. Ordun, leguanoa sui da uki sue sue ere bete Eta hori aldan neurria, aldan neurria, orduko eskabarra maila horrela, aldan hori babestea. Eta hori ikusi egin behar da. Eta aligin egin ondorio, oida ikas egin gantzeta, eguzu aligin du, eta eguzen badutu ikusi kodun, aligin du, egin kardai, este te ikusten a mi, espero, nahi ikusi. Ikusi kodun. Vale, pleno abo que tu da. Et, bueno, una que no estoy cuan mirando. Eh, está por acá tú, eh. Bueno, eh. Bueno. Que te tardo a correrme de sueño. A ti se te coque, sabes más o son, sabes tú. Bueno, vale. Claro. Contra aquí. Sueque, que la universidad conversando que que no de la cosa, que no Gabe, bakin bakin bakin, bai. Meiotiere arrasenguera, es. Hieri batzu hon hartzen zu, lesunken oso uteda, esake sinekin santada. Ura, eh, este, bebe, bueno, eso es uno, siete, uno. Bueno, ko txer alegala argitzen badote, es. Zu, bueno, xe proposatuber da zu. Tenokarrenoko narrobertu. Tenokarrenoko narrobertu. Bueno, alorrente hartzen ko. Se, se, se trata de ga. Ba, ber ber ber. Sí da, sí da. Alo zure? Bai. Bai. Zure bai. Bai. Hautas? Hautas. Ez ziela gune. Ziela gutar. Pues ya no. soy de Eee... <gülüyor> eee... Eh, Donutia leharbi de asoa, beko erenu horrundio galaaren nukraudearen zapikako plana, olotu kilutu <tutik, tutik>, ere bairaren eta zehazkin dezoa koherdean, dituen eraginen kapikan bezkatu eta balde, nezoa de zer arbi dasiten dugun. Donutia leharbi asoa, beko, lezeka de pe, ezokala gurego eta osatu den plana dala. Iburuko eta aregutxiako gartako ditan ditxian kontuta nartu gabe eginan. Naiz eta memoria, dokumentoa e, bat puto dagoen da sortzi, ari eta peren tramitazio-prozesua elektaren parte hartzearekin eta eragile sozial eta sektorial den kontrastatu eta kontua nartuz egin behar dela. Jaunak hitzak LPP-tari asierako darpenak, iman munduaren kontrasioa soziala bide bide bakarra derri borrezkoa den informatio publiko dago izan da. Erritabenea informazio bagesia, honak barrak, tal gara ditentu planan duen garratzi, garratziarekin. Haizu zen, plan horrek guztio, guztio, bisikitatea bere gina duela jo. Lorraldea zein komunika, komunikatearen, komunikatearen Eh, ondazunak zarkipikatuz. LTE eta P gartzen eh, salenikia oniak izuen plan zarkituada. La erroita mareko, amartza hasi zeiarek martza jarri nahiarek. Ondoren, 2022 gartzen ustean. 2022 gartzen, eta horrein, 2022 amartuzaren gartzen. 2022 amartuzaren gartzen, aukesteko epean, haur dutako, ogei mila alegatioa jogeiagoa aukestu ziren. Horietati, zontzi mila da, ziru, eta hogei tamasei, ezo, naitzuzketako, ezakorra logistikoaren eta eta etorra Onako arrazoi, hauetak nire bitua. Lurak eta ekonomian dituen eraginak, inguruko ariago Eta postio sozialak eta proiektuaren beharrean justifikazioa esa Errekabue bailagan, letxe bizitza eta barzari urbani lirateke. Eta baita, inturri industria ere muere. Rentsuizketako deta saldurren jasango luketen, impaktoa bereziki mortitza eta larria da. Deta saldurronie, estrategikokik, balio gorena dute sektoretza. Ego eta hurriagoaren diren einean, Horiek, zuntzitzean, oztopatu eginko nuken gorozke aldea mirasoa bekot konsumintzaileak helik agailez, ormintzen dituen, bertako eta kalitartezko dekazituko ekologiko, hasi berdearen nara pena. Nagoeneko, lagurute baina horreago, pasareira erditarrek, sembait elkarte eta alderti politikoet, sortzimilean gareun, nagoetan baseia zituztenetik, eta gaur egun, erantzunik aure jarraitzen dute. Horein, proiektu zaharra beharria beharitz bezala orkeste digute, eta gabilo ekin diote tramita ziakkin. Plataforma logistikaren beharra eta eragilera, horrein ere abrazutu gabe daudela baiestatzen dugu. Ez dut egin positibo bakarrak bat bera Ez eta haren bidera garritazun ekonomik horik edo eta eragin kalterra berik ere. Begibiztakoa da, lurren okupazio handia, handia batik, Ez jarrien nahi ezituzten jarduen, lezora karri behituztena. Iso gaudara, beneeramakitzeko almenan alduko dute, eta horret eskartu egiten gaitu. Izan ere, LZKP noteslea, noteslea da, eta dodearen dago. Dokumentua a memoria eh, amaita.196. Eh, lehete eta B onar pondoren lehetsokokagalak eusko jarretzaren eta beste erakun denezku utxiko dituzte bere lurren antolaketan dituen galbenak. Aipatu dagoa razoien daki, lehetsoko bizitara lagun, garen lot, elhete e, eta Beren lanketan, lanketan, parte hartzea eza salatunen dugu. Eta lehetsoko udalari zer askatze diogu. Bat prozesu bat, martxan jartzea. Mm. Eretzako informazioa estabaila eta parte hartzea sozialenako aukera agon Eta bizi garen lurraldearen antolakita ere duagiguruz, erabakitzeko aukera izan bezagun. Bi, lehzoko ungarak ez ditzak dutxi beste erantunen esku sozialen <coughs> eta optimizunerako estrategikoaren erenguaren gaineko erabakiak. Dezen garen bere lurraldean golaketan duen eskumena eta egin itsala beharrezko diren ekimenak alegazioa aurkeztu eta bere gordutan hartuak izan daitezena. Bere iradi eta isabizena. Tanbi, tani hasi e, horretikan eh ogaratu nahiko luke eh taupoko gai alegi eh hamar un eh, sahutuz itzaigun estrategikoa zena. Eta eh, amandute horietak e, diru mordoa eh, zen, jaizlibia eh, elkartera sortu zen, hainbat lekunde eta udala parte hartu zituzten. Azken hori guztiak deseginda, diru mordoa bastantela eta estrategikotasun hori mo parte desgaratu da. Eh, kontu Eh, erraz izendatu diten direla, baina bedo, eh, denborak kokatzen ditu benitokian. Ordun, ba, ni bat naltu zurekin, si ez, zara ez, altan dut, su, su, bat naltu. Ba, bat naltu zurekin ezkabela da goela, bai, eta e, e, hemen e, e, zuen e, ardura da ez eta e, lezoa rentzat, garbidako hau ez dela estrategikoa. Ez, gaintzuristetako, e, mazarteketzat ez, hor e, bolumentzat, ez, e, e, etokizunean, e, lezo, normaldea e, etolamendoan, egin behar duen garapenaan e, e, zehatzeko, ez, e, erabakitzeko, eta e, erabakigunean, beste kuruma dagoela. hori, hori da, hori da, hori da, hori da, hori nik uste, ba, sinzoa ba, leba zert le txarra da diba zert imerditzuei pues bueno no he captado. Ja kentatu hemengo e, e, interesak eta es eta eragatik gureak eragatik gureak hemen egondagila eta es e, beste den baiten eta eh gero imposatua bali badator, ba jakingo de buru de eh orria hori egiten baina baina zuek berezuten segeginak eta eh gutxienez ba ¡Gaña, haitotzen de suerte! Haitotzen de suerte, lezuan entzak, sepulako, eragin, taltera, a mi alduela. Oye, suene miratzi dago. Mezede, si sanse antes que se sintu dago en el bien eta honrez me... fara la copa. Eh, eh, Vengo una tierra, eh, que a veces me doaren cuenta nombrarla, se llama Valencia, y eh, me he tirado muchos años escuchando a muchos políticos Eh, ...que se les llenaba la boca... ...hablando de patria... ...hablando de... ...de lo mucho que amaban a la tierra... pero mucho que defendían... ...al pueblo valenciano... ...después de muchos años... ...se han ido... ...gracias a, a los votos de mucha otra gente... ...y han dejado sus secuelas... ...aquí creo que es la industria... ...lo que ocupa los terrenos... ...allí fue el turismo... ...se han dejado tierras baldías... Se han dejado eh, a, los, a la gente de la huerta y a los eh, ganaderos sin tierras. Han dejado el monte esquilmado. Ahora eso sí, hay unos grandes complejos turísticos que se anuncian per, per, eh, por todas partes. Eh, aquí muchos anuncian, muchos de aquí van allí. Y, y muchos de los valencianos que no se nos llenaba la boca hablar de Valencia, pero que sentíamos Valencia... Hemos visto como esas tierras poco a poco se han ido estimando, Valencia, Castellón, Alicante. Lo único que os pediría es que vosotros miréis por vuestra tierra y que realmente reivindicéis vuestra tierra. No he entendido prácticamente nada de lo que hablabais, porque no hablo, llevo dos años aquí solo. Eh, lo que he vivido es mucha frustración en este sitio porque lo único que podía recibir era el lenguaje no verbal y algo verbal. Y, y, y por otro lado es pues, como de, de, de este lado es hemos tomado una decisión y, y no, no no hay oídos vuestras por favor escuchar escuchar a la gente porque hay una mayoría pero eh, este pueblo tiene más representantes más gente pues, creo que y eh, encontrar que el progreso es complicado pero intentemos que a representar a la tierra y los ciudadanos, que lo que es mejor para todos y ver cómo eso se puede se puede hacer esto Pero verbalmente permanentemente en esa nueva ola. Eh, por favor. No traes eh, pensaba que aquí la tierra era algo diferente y cuando volve ne o sea, ver todo lo que he visto allí, me gustaría no poder no tener que verlo aquí. Gracias. Gracias. Yo Baina, eh, ikomendatu da inun, ba, bueno, nola, baina, baina, baina, botere faktiko batzuk izenatu dutean eretogantz urizketa estrategikua dela, ez? Eta, bueno, e, nortera nor dut iku, eh? ez daki gu ez da izena jendio eginak, ez? Ia ekonomiko batzuk, ez? E, azkenian jarri dutela nego negozi gira aurretikak, lehen negozi gira jendian beharren aurretikak jarri dutela, ez? Eta nientzako estrategikoa dena da, horrekin bakumendu izan numezera, da lurra. E, lurra sosten galtzen galtzen Lurrai ezkerra gau dene. Eta baderioi ezkerra poitura atzen, eta guandik, osea, diskurso horiek, zinezten ikugula, e, askunde zen gareko diskurso horiek. Eta hori, egin anakigu izin ezkua dena. E. Osea, eguneko idua luko askundea urtean ematea, behoarki e, alpatzen dena kifra, Ezin ez, gara, planetan mugatu gara, badaki hori. Eta aldaren, txuan mesena, jarretzen du aurrera, jarretzen du aurrera. Gure lurraldea, gure eritzea, eh, ikitia dauzo. Dere lurraldea, zatia ondiba, jadoka artificializakoa. Eh? Artificializakoa dago. Ereti dira, uste pila batekan, dezabriz modenprekan, oligona muerto, oligona kagu, gortua dakagun itxita, denak oligona ik sinor oro araitzu sinor oro araitzu eta etaia bargeiago hormigonatzen za eta eta es gure hasi gure gureak ez dira tosen beraualdia ezkoño dizera dut eh zeikari kolae eta beste rural dela zu eskortatu ditugu beste kendoa eskortatu dugu uber superhetakua betezeko ez osea zakit ai gara E, Uruitzi da nioan, eta batzuk esaten dute, itzules ez goela batea. Eh? Eta, bueno, ziru e, handak eta ez bat izan, gauza guzti ere guztia politikoak, gagoak, gagoak, gagoa bat, gagoa bat, bat, bat izan dute. Eh? E, eta, horrendela gutxe, gagoen jagoan, eta ezko jabralitzak antolatu zato eta du ditu eta dena, eta, dago, doazen, e, dut, pues bat, lurra gehiago ez dara artikizializatu beha. Bertako ekonomia, bertako erikadura zuzaltu da, erdera, eskampotira torren, hori? Errepuzo kire bagaten ditu, blaniko aspiritu da hundia. Eusk, eh? bueno, du, ez egun, joko kaso erdina nahi. nahi. eta gaina uste nitu erabaki jagukatu da beste batzuen eskueletan. Eusk, eh? eta bueno, ni esan nintzen dut, nabakarrikan, esizateko txon-bilo txon batzuk, eh, botere gomendikuenak, edo gotereko e, dugu hile, dependatzen duten alder direnak eta egintzen zutenak, zerretarren alde, gure terkizuna alde eta ekanurran deten zaren alde. Horek hori egiten zutenak. Gitzik. Era bat, erabata doz, bere eki horretarreik egiten Tristura, ze uste gai hau espodian handu behartzela, eta ez mundu hauetan, eta gertaira hauekin, eta ezkenean hendeari frustrazio gehiago sortuz, eta ezkenean informatu garrean uste behiago egin dela. Eta, eta tristura, tristura gehien bat hurra zuen jarriarekin, ez darrun jarriarekin. Badakit, eta benetan esateizu, suberogu saiatu zerala, badakit informatioa saiatu zerala, hori haitortzen dizut, egi hain besten handikan, ez eta pene ematen ditu, eta hori benetan esateizu ez ematen ditu. Se ez dakit. Birolestoa tratata, ba, manolebi zeitzketen ez ditu ez dakit, ez dakit. Ez dakit. Begoen batean dit zitutzen zaidan zela gai bat. Denen artean tratatu gen denen artean burukatu gen ezakena eta eneko honalde egon gaitezkena. Gero gure nabarduren izango ditugu noski baiet. Ni de, uzet denen artean defendatu itazke gun gaia direna. Pena batean. Pena batean. batean dit se usted esto susto de las olas la ha ocultado. Begoen. Bakuitzak gero Bueno, que eta parteja maravila, daiko ere erabakitzeko aukera izan dezagun eta bar, hm bai, erabakitzeko aukera baina eta este eh gurea bakarrik baizik eta zabalagoa da. <coughs> eta azkeneko berriz utzut azkeneko puntua lehen lagotikann honartu dugunaren lantzekoa dela. Eta bueno, zeizko ez botoa hamago du ne, beste aos antes, pesoiko sinochei lemo ta de su asirran barrapada da, eh, paora participazio liberal no antraltuar. Pare, eta sino sentu, o sea, hoe gea eskatzen hemen, parte hartzea gure hitziak ematena iea, kotuzan arte da zen. Gaia, eh, erregistroatzen galdera erantzuteko sinalurak Eh, bueno, señores, les tailo consultatu PTP hau, es, de la, de caso de la materia esateko alde. Yo le, yo no creo que ha estado, yo sí, hoyoya ya tenéis hora. Bueno, bueno, venga, Josu, Josu eskartu zaket, Zergatik guzti ez ezoi ematen dizute? Bueno, le, lengua lenguarenantzeko delako, ze lenguatzeko. Es que ez gainera, antzik ez da <marrería> ezto bentzu <te> nembroaren dias. Esas koitzen. Bere, prozesu <marrería> bat marcha hartzea beretako informazioa eztabaida eta parte hartzen sozialerako aukera gordari eta bizi garen nolaldearen antobaketa. Ereko diuruz, erabakitzeko hau genak izalde zago. Horri ez, eh? Erabakitzeko eskubi dira, eh? Genak zalduto, nalde? Zuen diskusua, erabakitzeko eskubi dira nalde. Nogero, gauzatu gara nian, agurren urren, eh? Homo, horretuneko duke, eh? atezateko kontuarekin mm. men, referendumaren alde azalduz adela zu nahiko duke ni jarrela berdinean edukitzea asko zene trastendaltea erago den gai honeki osea, hordun e, e, e, eskartzen zen duten jendeari entzutea Ordun eskatzen e, eta eta duela guntzi esatezu zabalduko dezuda e, partertze e, prozesu bat eta jendea Zerraitik horren, eh, gai horrekin bai eta asko ere bueno, eto guretzako behitza, trastendaren talagoaren, eh, eta asko zere, impacto, handiagoa, euriko duen gaiarekin, ez, ez du zuen jarrenak erdinearen behitzen. Ez ez? Ez, ez, ez. Eh, kontraizanak, edo behitzen dugu. Kontraizanak, Nikor, <susurra> sea, ez dut jakin, baina ez dut jakin. Hasia, baderek sumetera abotazioa, no? Sí. Bueno, no, bai orain No iraitzik no no no no no no no no no que una pequeña casa da. Ata zateko arekin 23 bataren egin dituela, oso eginan, eh. Etegoen ordenantzarik zorrosimo moduan, baina 20 bataren Au, juz, egun bat daila, beste herbez, ba, guaginan, hau so, talgustiria santzea serten, eh? No, no, no. Sortzireunda berrogeita marbizilagunek partartu zuten. Claro, eh, egin behar da, jaketeko ia, eta rezipetxapunten, baino, guk, eskorturi, egin denut. Eta guk, guaginan, zen egotik dalkatea, guaginan, hau so, hau so. Sortzireunda berrogeita marbizilagunekin, guaginan, azaltea hori bete eta erabaki zuten zazpiegunetan egunetan jasopozent zakarra edo 16tan segunetan goiz gero gause eh etxena da e, kutsatzen jarraitu nahi desu edo ez bai ziren guberziklatzaren alde ginen eta gara Ba, eta pentsatzen du, du guztiak azkenean erantzunkizun hori eduki badula, baino nola jasoko zen eta nola egin naizen bitzilagun guztiekin hitzen genuen. Edo bertaratu zien e, guztiekin hogeita bi batzarrez berdinetan. Hore, hori da ukatzen dena. Hori da. Hori ukatzen duzun dena. Hori da zuen duzun dena. Kontuta nizalea, eta erantzunkizuna, gerora bergila erdartuko dena zuena izango da. Suena izan goda. No, suena eta eh, ondo lengua, baita duko dute neto kizuna, suena izan goda. Suen dena bakiaren baita aldako. Eh? Eta, eh, vamos, osea, berat da unpegila, berat da eta dero esan teakon, karepa, dero kontra esan bat ia. eta hori da tiki zuko alde bat iman zaude ehindzana horren ere du. BR. Eta ez eh bai eta honekin ta eske e, Ez akin horrek arte e, gurekin kolaztu du zure bezala. Ez kolaztu du gurekin, honekin. E, ibil sarete dena pasatzen uzte. Tratatu daitez zure umeak bezala, Era dena legin asartzen ginen. E, Milen, osea, eginen bila bat, galdekak arreztu, osea, gure emozioa, txinalda e, e, bildu, manireztatioa. Eta, zoi, duguna, basatzen dutxi. Osea, egin, egin, osea, e, informazio eskatu dizu bebo, eh? Eta, egin, o sea, ba bon, gutu mundu. Nik osena dira bas, eh? E, daiteu ka parti ala zeteekin arteatzen dituenen, eh, ustek datika goiza. Herria saltzen, saltzen ditza zeteekin arteatzen ditute. Eh, zue personaliki bakoitzak edo zuen bizan, Galera. Eh? Or, hombre, Eta, aprentzatzen dut, eh, zuen, gantzik imatek izaztena, eta nolazko aike, azo konzulta da zuen saria. Eta, nirekin jakin, abert, zein den, eh, zuen, ma ba, Eh, txergatik da izazte hori boskatzen. Jakin ikan, errekatzen dut xarra dena, eh, ateratzen dut, zein zekin ateratzen dut preguntatik. Zue eta apretzen Ser da pertsen zure alegazio erreoari ateratzeko ez. Alegazioak alegazioak bai operatu bai. Informatu zaketsu eta Bueno, bueno, bueno, vas a correr. Venga, bueno. bueno, a ver. Eh, no claro, claro. bueno, sí, sí, sí. Empezamos. Vale. Mota si va paso de. Y la semana y sobre. ¿Au bostatzen dugu aldet? Bai. Bai. Bai, bai. Bai, xador. Es. Es, presti, presti. Bueno, no. Es. Es. Es. Quiero ES, esas ES consecuencias. Zaberretan. Bira artio. Bira negozio berriro, bilako dira suela tasuneta. Aurrese berriro dira suela tasuneta. Eta kontu kontutena ez du. Suela etesutela zeriko baina konttengo dego ere. Eta horren Bukera kuchiko dugu. Soetetanak zuten duintak zuna, Bukera kuchiko dugu. Ez esan... Eta pidea topatik goberat, baina eta